Castelele Luarei. Note de drum și evocări din trecutul de glorie și strălucire al Franței. Ediția a doua, revăzută și adăugită. De Elvira Bogdan, membra Academiei Tiberiene, Roma. Editura litera, București, 1970. Prefață. Scritoarea Elvira Bogdan retipărește o carte a domniei sale, Castelele Loarei, Roda anilor studenției sale în Franța, în care evocă mărețele edificii înălțate în vechime de regii, prinții și nobile acestei țări, castelele reprezentând, cu turnurile, donjonurile, crenelurile și parcurile lor, o contribuție neprețuită la arta constructorilor de pretutindeni, o podoabă nu numai a Franței, dar și a întregi omeniri, o strălucită realizare a genului arhitectonic pe care l-a produs de la Antichitatea Elină speța umană. Ca să dea viața acestor minunate vestigii în piatră, Elvira Bogdan a împletit descrierea castelor și a comorilor de artă ce le cuprind cu evocarea acelora care le-au locuit, suveranii, soțiile și iubitele lor, autora reușind în același timp să dea viață personajelor ale căror nume au rămas prin veacuri. Elvira Bogdan și-a tratat subiectele nu numai cu erudiție științifică, ci și cu emoție comunicativă, transportându-i pe cititori, rămânând în realitate într-o lume de legendă. Autorea a scris aceste frumoase pagini de evocări istorice, cu căldură și talent, oferind lectorilor nu numai o desfătare aleasă, dar și o substanțială lecție de istorie, de perspective largi, de amănunte artistice folositoare oricui. Cei ce au norocul să viziteze Franța sunt sfătuiți de autorul acestor rânduri să ducă cu ei ca un ghid prețios, Cartea Elvirei Bogdan, care îi va iniția în descoperirea frumuseților conținute de zidurile auguste ale acestor vechi clădiri, ce fac parte din istoria unui mare popor, care a luminat umanitatea cu gândirea, fantezia grațioasă și comorile lui de literatură și artă. Încredințați că ediția de față se va epuiza foarte curând și că va fi nevoie de o nouă tipăritură, sfătuim pe scriitoarea Elvira Bogdan să amplifice cartea domniei sale atât de interesantă, adăugând și povestea altor asemenea monumente care durează de secole pe solul binecuvântat și brăzdat de atâtea râuri și fluvii al glorioasei Franțe, ele elogind imaginile luxuriante ale trecutului. Cartea s-ar numi Castelele Franței, nu numai ale luarei, și s-ar afla în bibliotecile tuturor admiratorilor arhitecturii de odinioară, ale tuturor iubitorilor marelui popor francez, prieten nouă de totdeauna. Victor Eftimiul